Дюссельдорф, 2005 Саме в Дюссельдорфі я вперше подумав про цю книжку. Не минуло і п'яти років, як я її пишу. Проте я не відразу знав, що міст у ній буде 111. Я лише вирішив за найближчої нагоди порахувати, скільки їх може виявитися. Така нагода випала через два дні в літаку до Берліна. З усього випливало, що їх буде від 107 до 120. Ось так усе почалося. Але зараз я писатиму про інше, про театр. Дюссельдорф для мене театр. Відразу три театри. І три мови. Ада Констанце і Мелані, і пані Клавдія Буркарт а також Юрко, Володьок і Стас, один із перфецьких, Міхайль Фукс, Томас, Аргус і Марко, і, звісно, наші незрівнянні й дорогі італійці Енріко, Розаріо, Матео, а перед усім режисерка Анна Бадора. Всі вони заслуговують моєї вічної вдячності за те, що, повіривши мені, втілили на сцені дійство, назва якого «Нелегал Орфейський». Тож Дюссельдорф, де все це варилося, готувалося і вперше випускалося на люди, це насправді тамтешній Шаушпільгаус, велетенська театромашина на густав крюнкен Ну, ще, можливо, якоюсь мірою готель «Медісон», той, що неподалік від залізничного вокзалу. Але до нього я тут навряд чи долізу. Я із театру не завжди до нього долазив. Що являла собою наша вистава? П'єса, що її я писав на замовлення Анни головним чином у жовтні 2004-го, означувалась як театралізований фільм у 13 сценах з прологом і епілогом. Це була очевидна п'єса за мотивами. Мотивів, запозичених із перверзії, було два. Перший – Венеція з її химерами над водою. Другий. нещасливе кохання Стаса Перфецького й Аде Час дії з першої половини 1990-х переносився в поточний момент. У загальних рисах сама сторі виглядала приблизно так. Перфецький. Відомий у Львові поет і авантурник. На дельтаплані долає західний український кордон і через деякий час опиняється в Мюнхені під наглядом дивної подружньої пари. Її звати Ада Цитрина, його Янус Марія Різенбок. Вона фатальна красуня, він цинічний інтриган, збирач акваріумних рибок. Забравши непутящого риба перфецького, насправді орфейського, під свою опіку, подружжя доправляє його з Мюнхена до Венеції де він, начебто, має взяти участь у жахливо представницькому форумі на тему «Європа у кризі. Криза в Європі». При цьому сам Перфецький також має виконати певну таємну місію – пострілом зі снайперської гвинтівки вбити якусь дуже офіційну особу. Після прибуття до Венеції Ада Цитрина провокує його на інтим, наслідком якого між ними зароджується справжнє і сильне почуття. Ада поступово переходить на бік перфецького і починає свідомо провалювати своє завдання. Тим часом відкривається кризовий венеційський форум. Перед нами з'являються кілька екзотичних типів, що буцімто є на ньому доповідачами. Професор танотології Леонардо Ді Казалегра, войовнича американська активістка Лайза Шейла Шалайзер і вогнековтач та черевомовець, трансильвансько-бесарабський князь Цуцу Мавропуле. Форум відбувається доволі хаотично, нікому з промовців не вдається висловитися через тотальні непорозуміння. Перфецький виступає з промовою на захист європейського вибору українців, але його також не хочуть почути. У перерві між двома частинами свого виступу він приходить на домовлене місце і з відчиненого вікна бере на приціл згадувану офіційну особу, що саме перебуває на палубі прогулянкового корабля у водах «Бачіно» ді Сан-Марко. Проте Перфецький так і не вистрілює. Заперечення класичної тези про рушницю на сцені. Під завершення форуму в місті починається повінь. Тим не менше в руїнах «Каза Фарфарелло» Відбувається дещо інфернальне прийняття для героїв форму та його гостей. Палац уже заливає водою, але всі танцюють, вони не можуть зупинитися. Відбувається кілька важливих речей одночасно. Від серцевої недостатності зненацька помирає діка Залегра, символ Старої Європи. Невідомі в масках викрадають адоцитрину. Інша група зловмисників. Чи не українська мафія? Розправляється з перфецьким. Уранці він залишається сам один, без ади, переможений, з відрізаними до втечі шляхами. Ні, один шлях у нього ще все-таки є – стрибок із готельного вікна у води великого каналу. Саме так він і чинить, якщо вірити залишеному ним же диктофонному записові зі словами прощання. Зрозуміло, що створити з настільки плутаної і багатозначної драматургії струнку в сценічну цілість не було ніякої змоги. Я й донині не знаю, як пишуться справжні п'єси. У нашому випадку вистава мусила явити собою димну суміш. Чорна комедія, бурлескна мелодрама, балаганний шарж, квазіполітичний памфлет. У своєму від автора, вміщеному серед інших текстів програмки, я категорично заявляв про вирішальне значення українського питання для європейської перспективи загалом і додавав на закінчення. Саме тому я висилаю мого героя Станіслава Перфецького в саму що не є кризову серцевину європейської культури і пам'яті, до Венеції. Його місія таємна, але очевидна – порушувати кордони, руйнувати стіни, підважувати політику – поетикою. Він усе ще не втрачає надії, що його почують. Працювати над виставою Анна та актори почали на початку червня. Час від часу вони дзвонили мені до Берліни і розповідали про те, як багато танцюють і скільки масок устигли вже переміряти. У другій декаді вересня за кілька днів перед прем'єрою я врешті до них приєднався. На жаль, то були дні, коли революція дала першу болісну тріщину. Початок її кінця. В одній з тогочасних колонок я писав. У середині серпня я влаштував собі паузу і повернувся додому. Вдома було як ніколи гарно. Я маю на увазі те, що дається у безпосередніх відчуттях. Серпневе світло, струменіння доброї енергії, людський позитив, сонячні міста – Франик, Чернівці, Київ, кілька шматків у Карпатах. Цілком інших, ніж я знав дотепер. До мене приїхали музиканти з Австрії, вони теж це відчули. Однієї з ночей ми переглянули відео, зняти під час Майдану. Вони не могли заснути від захоплення. Ми збуджено курили і пили найкращий на світі український коньяк ледь не до ранку. Минув лише тиждень, як вони поїхали, і все пішло шкереберть. У п'ятницю ввечері я мусив рушати до Берліна. Мені було так, наче в мене хтось помер. То був чудовий вечір з тих, які трапляються лише на початку вересня. Уся Галичина, ніби Юля Мости, спалювала на городах картоплиння. Дим батьківщини був солодкий, від нього ледь не плакалося. Усе було так, наче в останнє.